Список оздравії А тепер уявіть, батюшко, моє становище. Отже, покійний мій чоловік був двоєженцем і отримуючи другу сім'ю в лісу борги. А я за вироком суду мушу ті борги віддавати. Є на світі справедливість? То не було риторичне питання. То було питання про фундамент життя. Перед отцем Симеоном сиділа жінка середніх літ і ще середньої комплекції. Ще гарна, але вже недоглянута, наче давно не поливаний кущ півоній. На Валентині Дмитрівні був одяг із гуманітарки, а волосся з такою-сякою зачіскою давно потребувало фарби. Біда, яку вона вилила перед старим священником, здивувала навіть його, бувало його в бувальцях – який не одну тисячу сповідей вислухав і не одну сотню пастерських бесід провів. Якось то Валентина Дмитрівна прийшла з другої зміни і не застала чоловіка вдома. Мабуть, поїхав на дачу і там заночував, подумала вона і лягла спати. Одначе, минуло наступних півдня і ще кілька годин, а благовірного все нема й нема. Дружина не стала шукати його познайомих у місті, а сіла в електричку і поїхала на дачу. Щось таке недобре сіпалося в грудях на згадку про їхню оселю за містом. А що як серце прихопило, не раз скаржився. Чоловік лежав серед будиночка в калюжі крові. Поруч – мисливська рушниця, з якої не раз ходив полювати навколишніми болотами. Перед смертною записки, як би годилося, міліція не знайшла. І причини самогубства Валентина Дмитрівна ні в чому не могла добачити, як не силкувалася. Звичайна сім'я, достатньо забезпечена, спокійна, двоє дітей, непогана робота. Слідство ж гадало недовго, що й до чого. Визнало смерть самогубством, та й крапка. І тут, як грім серед ясного неба, із суду на ім'я вдови прийшов позов. Виявилося, що небіжчик частенько ходив у казино. Рулетка, блекджек, бакара, екарте, крепс. Не цурався й ігрових автоматів. Часом йому щастило, часом ні. Останніми ж тижнями страшенно програвся. Опитавши кількох круп'є і завсідників злачного місця, міліція виявила, самогубець мав, крім Валентини Дмитрівни та сина з дочкою, Ще й другу сім'ю – жінку з немовлям. Ця друга вдовиця також підтвердила, що жила з ним, і дитина від нього, і чоловік дуже дбав про сім'ю. Валентина Дмитрівна ніколи всерйоз не помічала цього паралельного життя свого чоловіка. Передусім по грошах. Очевидно, він отримував другу сім'ю саме з азартних ігор. Проте якраз великий борг із казино ліг на плечі законної дружини. Є на це рішення суду, ось воно, і нема на світі справедливості. Отець Симеон узяв судовий документ, понімував і тихо промовив. Я, напевно, скажу слова, котрі ви не сприймете. Ви подумаєте, що це звичайні слова священика, що він говорить так, бо мусить так говорити, бо то не його біда. А якби сам опинився на моєму місці, то іншої заспівав би. Однак я вас настійно прошу робити саме так. Молитися за кривдників, за їхнє здоров'я і добробут, щиро молитися. Нехай не буде злоби у ваших почуттях. А ще за їхнє врозумлення. Ось такі записки, що подають у церквах. На одних написано «О упокоєнні, а на других «О здравії». О здравії – це не тільки за здоров'я тілесне, а й за духовне здоров'я та взагалі за всі добрі життєві обставини. Впишіть отак у стовпчик їхні імена. Хто тут позивачі? Поглянув документ. Василь Іванович Петрищук. Ні-ні, тільки імена. У родовому відмінку. Це значить оздрав'ї кого? Василя. Далі записуйте. Дмитра, Олександра, Станіслава, Степана. І так запишіть усіх. Суддю також не забудьте. І коли будете молитися, а робіть це і зранку, і ввечері, а можливо, і частіше, моліться за них усіх. Ось побачите, Бог усе управить. Будьте благословенні. І, перехрестивши збентежену Валентину Дмитрівну, пішов. Наступні тижні і місяці були для неї особливо тяжкими. Мало того, що нема чоловіка, і що він виявився негідником, Особливо тяжко було просити в Бога добробуту для своїх кривдників, після того, як вони в черговий раз нагадували про себе. То подзвонять додому, то на роботу, то в двері записку відкнуть, то листа надішлють, то дітей налякають. Проте за деякий час цього стало потрохи меншати. мало помалу почала без остраху піднімати трубку і відчиняти поштову скриньку. Мабуть, справді, молитва помагає. Одумуються. Гадала Валентина Дмитрівна і молилася все палкіше. А в останні місяці ЗОДВА їй зовсім дали спокій. Ні з виконавчої служби жодного папірця, ні від тих зовсідників казино жодного дзвінка. Це переставало бути дивним і перетворювалося на повсякденність. Однак останнє рішення суду Ніхто не відміняв. А рішення таке – до чітко встановленого терміну виплатити позивачам усю заявлену суму боргу, включно з індексацією, а також моральні збитки. Якщо ж цього не буде зроблено, усе майно Валентини Дмитрівни опишуть, вилучать і продадуть, а виторг віддадуть позивачам. Дату виплати Валентина Дмитрівна добре знала. І вона вже минула. Минув ще тиждень. І ще. Потім, щоправда, настали державні свята. Але й після свят ніхто чомусь не згадував про неї. Ну що ж, якщо не сьогодні, то завтра. А не завтра, то післязавтра. А якщо ні, то в граничний термін, який записано в судовому документі. Граничний термін – це наступний понеділок. Сьогодні субота. Валентина Дмитрівна поїхала на цвинтар. Чоловікові вона вже простила. Що гніватись на померлого, якщо молиться за кривдників живих? Тож час від часу навідувала той горбик землі. Лишень потерпала, щоб не натрапити на ту, другу, також сказати б дружину і також удову. Бо, напевно, могила спільного мужа їх не поєднала б у горі. Одного разу побачила її здалеку на новому кладовищі. Мусила пережидати. Сьогодні суперниці нема, проте свіжі квіти викинути геть Воно на ту купу цвинтарного сміття. Та хай вже лежать. У неділю пішла до церкви, подавши, як звичайно, для поминання той список оздравії. Пережила ніч. Ждала-ждала дзвінка, а пролунав, підскочила з несподіванки. Відчиняти не піде. І не замикала, бо й навіщо. На дзвінок натиснули ще раз і ще, та взялися за ручку. На порозі стояв, Отець Симеон. Зайшов, сів, хвильку помовчав і тихенько промовив. Вони не прийдуть. Не прийдуть? Не прийдуть. Дайте на список. Василь розбився на машині. Олександра підстрілили братки в бандитських розборках. Станіслав Загримів на 12 років за шулерство. І Антоніна, його поплічниця. Степан лежить з таким діагнозом, що хай Бог милує. Суддя Володимир під слідством попався на хабарі. Державний виконавець Андрій звільнився і десь пропав. Доля його одного мені поки що невідома.